Escolta Ràdios Lliures, escolta Ràdio 77 Hola a tots i benvinguts al quart programa de la temporada de Cultura... de Cultura 77 Avui tindrem un programa que serà breu però serà intens Començarem xerrant de Sunset Overdrive, un dels videojocs més d'actualitat Després, a la secció de cinema, hem decidit rompre amb la dictadura de la immediatesa i durem pel·lícules de, de diferents èpoques, diferents temàtiques, però que totes les hem triat per alguna cosa, ja sigui o perquè ens encanten, o perquè les odiem, o simplement perquè les volen comentar, que ja cada qual dirà un poc el que ha d'ull. I acabarem amb els ja promes, Top va on cada un de nosaltres tirarà els seus bàmbols preferits i explicarà un poc per què. Bé, estic com sempre amb els meus col·legors habituals, Antoni i en Marc. Bon dia. Hola, què tal? Hola, bones a tots. I d'ara ja, si vots sembla, començarem amb la secció de videollots. Bé, com ja he dit a la introducció, en aquest programa xerrerem de Sunset Overdrive. És un videojoc molt recent, de fet es va llançar el passat 28 d'octubre al mercat nord-americà i va arribar, va arribar aquí a Europa tres dies després, és a dir, el dia 31 d'octubre. Es tracta d'un lloc exclusiu de la plataforma Xbox One i és el primer lloc eh, exclusiu que fan els seus creadors, que és Insomniac Games, un estudi eh, molt vinculat a Sony. De fet, sempre havia treballat amb exclusiva per PlayStation. Per qui no conegui un poc la trajectòria d'Insomniac Games, que és un estudi amb molta tradició i que ha molt de videojocs, eh, destacaré algunes de les seves obres més emblemàtiques. A l'època de la primera PlayStation, van ser els creadors de la saga Spyro, que anava sobre un drac i que competia en Crash Bandicoot per ser arreir de la de plataformes. A la època de PlayStation 2, i PlayStation 3 han estat responsables de Ratchet Clank, una saga també molt mítica de la plataforma. I a PlayStation 3 han estat els creadors de Resistance, un joc tal vegada inferior a les altres dues sagues, ja que també va canviar un poc l'estor, així com Spyro i Ratchet eren... ...jocs més alegres, més desenfadats, en Resistance van intentar anar per un... Digue'm, per, per crear algo més seriós. I tot i que va ser una bona saga, jo crec que no era... els estudis de s'anotava, estudi ja que no va estar al nivell de les altres. Bé, s'ha de dir que vegada, eh, aquest joc no és el primer que llança Insomniac Games fora d'una plataforma de PlayStation, tot i que sí que és primer que llança de forma exclusiva. Ja que bé, l'any passat mateix, el 2013, va ser la primera vegada que Insomniac Games va llançar un títol que va a pagar els 70 PlayStation 3, com Xbox 360 va ser Fuse, tot i que va ser un lloc que va tenir resultats molt mediocres. Bé, en quant a Sunset Overdrive, cuya melodia estic escoltantada, una melodia molt representativa del lloc, s'ha de dir que és un sandbox que destaca per un estil molt desenfadat, un ritme trepidant, i armes molt innovadores i loques. Per exemple, té un arma que dispara ositos de pel·luts explosius, un altra que dispara vinils. I, i pot decapitar en els mutants, i eh, per tant, com deia, tot l'esperit de locura que sempre ha tingut insomniat de no fer llocs seriosos està reflexat molt bé a Sancet Overdrive. De fet, els seus propis creadors deien que és el lloc que s'havien estat preparant per crear al llarg dels 20 anys que duen de trajectòric com a estudi. O sigui, és el eh, més allunyat de, de llocs que que vos pagueu trobar. És un, un joc poc convencional per així dir, no? És un joc molt poc convencional, tot i que s'aferra molt a la tradició videojoguil. De fet, com més endavant comentaré, és un joc que té refer referents molt clars dins la pròpia indústria. Bé, com dits, l'història no és gens seriosa, no ho pretén, és una mera excusa i consisteix simplement en crear una beguda energètica, que s'anomena overcharge, que està, que està contaminada que per a tot el sent que begut s'ha convertit en mutants, en una espècie de mutants taronges. I quan més l'han begut, més grans i poden se tornen. Perquè una altra característica des, de, del video, que es crea molt d'enemits, sí, de tamany normal, però després n'hi ha alguns que són enormes, són enemics com edificis, les coses brutals. Que és també una característica molt dinsònia, ja, de fet a Resistants va crear monstros gegants, és un altre també ras de, de s'estudi. I bé, um, a, a, a, a, a, tant tu, el teu personatge, com altres supervivents de ciutat intenteu fullir d'aquesta ciutat. Però per això només no t'has d'afrontar els mutants, com és evident, sinó que també vos haureu d'enfrontar de, de a Fisco, que Fizco, és la companyia que va crear aquesta beguda i que no vol que cap supervivent surti, perquè si surt qualsevol supervivent de la ciutat la resta del món s'enterà de lo que ha passat amb aquesta beguda i per tant perdran -se la seva inversió. Per tant aquí se pot veure com una crítica cap sistema econòmic o cap a les grans multinacionals, eh, bastant clara. I bé, tot això se fa amb un esperit, ja, com ja he dit, molt, molt locura, saps? Així, és una història, com veus, que no és gaire sèria. És més una excusa per anar matant zombis de forma guai, ja que tot allò consisteix en anar raïlant, caminant per les parets, pegant superbots, perquè aquest tio té superpoder. De fet, lo, lo que menys has de fer és caminar o córrer normal. Són llocs de tot menys normales, has de caminar per parets i fer coses rares. El, com ja he dit, és un sambo, tot i que veu molt de, de gener RPG, amb el sentit de que el teu personatge no és com un GTA, que ja et ve amb unes habilitats i no el millores, sinó que és un personatge que va evolucionant. I el que és molt graciós és que evoluciona en mesura quan tu jugues. Dir, si tu vas arreglant molt, doncs de vegada arreglarà més ràpid. Si tu cos molt per les parets, doncs correrà més ràpid o botarà més. Si s'adapta a l'estil de l'yot del jugador, si tu ho dispares molt amb un arma, doncs serà més bomba aquella arma. I, i, -sí, és un lloc que s'adapta molt a la forma de cònjugues-llugador. I bé, t'ha de dir que una de les coses principals del joc que, que el fan més característic, és el seu disseny. Té un disseny molt de còmic, que el fa molt, molt, molt representatiu, molt fàcilment reconeixible. És un lloc que, perquè qualsevol que hagi vist un vídeo, ja se queda amb l'estètica, té una estètica molt particular, i que realment és una cosa d'agrair, no? és molt arriscada per ser el del videojoc, perquè -per -per a part de molt còmic és com a molt punk. Una de cosa molt gràcies a aquest joc és que tu te crees el teu personatge, que el pots modificar en qualsevol moment, i crees tot, així pots crear que sigui tant home o, home o dona, el tipus de cara que té, el tipus de cos, el pots fer transsexual, ja sigui un home vestit de dona, o un vestit d'home, pots fer qualsevol locura que t'imagini amb els personatges, la pots fer. Una altra cosa també molt graciosa, perquè a mi de la partida pots passar a dur un punky, bar un barbàstard, a un transsexual, a dur una dona hiperpigida, pots, pots fer el que tu vulguis. Ara que, que estàs xerrant d'aquest joc i m'està recordant un cremull en el uh, Dead Rising. L'he posat com un dels seus referents, és un referent <laughs> molt clar. En, es, sí, sí, en especial la seva tercera part, ja sí, que la sí, història és exactament igual però en lloc de ser mutants són zombis mm. però és exactament igual un grup de supervenys que ajuda per sortir de la ciutat És També és superlocura això també és He vist un vídeo a... Youtube que és hòstia que un traje de l'icra vermell apertada i un cap de munyac de Lego gegant Exacte, és genial sí, sí. L'única <laughs> diferència que hi ha en aquest sentit en Death Rising és que Death canviar el vestuari però no crees el personatge ja te'l donen fet Exacte. Aquí de damunt te crees el teu personatge mm -hmm. Això és una que l'enllaçaria també molt en el Sign que també és un amb d'aquest estil i també té una estètica tipus Cartoon, tot i que no tant. Depèn de l'estètica, sobretot Cartoon, i, i la de l'evolució dels personatge i també la de Superbots i tal, s'assembla molt a una altra exclusió d'ells bots com els Crackdaw, se nota molt que veu d'allà. Ja. I en quant a les armes Loques és una pura tradició d'Insònia, que veu molt de les obres anteriors, tant de Resistance com sobretot de la saga de Ratchet Clank. Aleshores o sigui, que he jugat un ratge d'enclats que les armes són de tot menys convencionals i s'ha notat molt que les han fet overdrive ha vagut d'allà. Crec que també és un altre punt de coincidència amb Racing. Rising. Exacte. Això que sé, màquines i pistoles de consoladors, una espècie de palo elèctric que pegues i fas un fet de rotllo càndal. Sí. En coses tot, locures també. Exacte, de... tot i que el Dead té la em... veritat que combina armes normals i una pistola o una matèria de tombat de béisbol en sí, coses tot. locures. Mm. En el canvi, els jocs aquests tipus Ratchet Clank o Sancto Barrella o aquestes, és que tu no te trobes una arma normal. Tot, mm. tot, tot és la cura. De fet, l'únic sí, arma l engane l engane normal que ha és la Magnum, mm -hmm. però és, eh, bueno, no en el Clint Eastwood, perquè la mateixa cotidista de Clint Eastwood és la cura, ser, no s'anomena Magnum, s'anomena Harry el Sucio. <susur> I els tenen una armes, ja també, sí, van anar amb, sí, amb sí. aquest I és un lloc molt referencial, mm. que ha referenciat molt a la cultura popular tant películas como otros videojocs mm. ya es un que por la gracia no puedo jugar todo lo que me gustaría pero lo que he jugado he de que me ha encantado y que es un lugar muy recomendable Ah guay guay ¿Vos apuntamos? Sí, sí, bien y fins aquí la sección de videojocs y ahora pasaremos a la sección de, de cinema passarem a la secció de cinema, que, que com he dit romperà un poc la tirania que teníem en el programa de xerrar sempre de pel·lícules d'actualitat i per què no reivindicaran pel·lícules que ja es van estrenar fa cert temps començarà amb en Toni i veus d'una pel·lícula clàssica que jo crec que tothom ha d'haver vist i si no fa tarda de mourel no? Clara que sí bé, estem parlant de La vida és vella estem pues, escoltant aquí la banda sonora banda sonora molt reconeixible i molt característica d'aquesta pel·lícula és una de les... Um... més mítiques, jo sí. diria, de la història sí, del cinema, sí, sí, molt sí, reconeixible sí, sí. Sí, sí. bé, com us de La vida és bella, és una pel·lícula, per qui no, no l'hagi vista uh, còmica, uh, dramàtica i té un toc també de romans que, que, Roberto Benigni sempre li dona les seves pel·lícules uh, Roberto Benignis és director i actor protagonista d'aquesta pel·lícula com sempre sol les seves pel·lícules, sempre sol ser director i actor i bé, per qui no conegui sa pel·lícula uh, diré un poc sa sinopsis d'aquesta pel·lícula sa pel·lícula vida d'es vella està basada a la Segona Guerra Mundial principi del 1939 l'entrada dels nazis a Itàlia. La història compta la vida d'un italià, que està protagonitzada per, per Roberto Benigni, que arriba a Arezzo, a, a la Toscana, amb intenció d'obrir una, una llibreria. més protagonista. A més, s'enamora d'una mestra de l'escola que ha per allà, no? I més endavant, ja, per, no, no, llevar-vos a sorpreses, no? Que... No, no, jo crec que és una pel·lícula la qual pots fer spoilers, xarra lliurement, perquè és una pe·li <cute> clàssica que dur anys estrenada i qui no l'hagi vist és uh, un crim, per tant, un crim total, total. xarra tranquil. Bé, uh, més endavant d'això passa que el protagonista és enviat a, amb el seu fill al camp de concentració nazi i, bé, uh, li fa creure, a son pare li fa creure que tot el que el camp de concentració, tot el que està muntat és un simple joc, no? Ell, quan més, quan t'hi vas el seu aniversari i li diu, no?, que tot allò està muntat per, per, per ell, i que eh, ballar perquè és un simple joc de, que ha d'anar a punts i el premi final és un, un carro blindado, no? Que, bé, no? És, això seria una mica les sinopsies, que, bé després, per dir un parell de coses sobre la pel·lícula i la història, és que te sents bastant identificat amb el personatge protagonista, que, com ha dit en Roberto Benini i sents molta empatia cap a, a Es Nin, no? No sé, vosaltres, si vol comentar una mica aquesta... Tu l'has vist, no, Marc? Sí, jo... Vull comentar, però no, m'ho guardaré. No, no vist, Marc. Jo no l'he vist, no. I dos, un Marc. crim, Marc. M'agrada morir, ho sé, però sí. no l'he vist. És una pel·li que estem pendent de fa... I dos, ja saps, no sé. arribar a casa, és el que pots Lo primer. Jo, bé, l'he dut bàsicament perquè és una pel·lícula que sempre... A part de que m'agrada molt la temàtica de la segona guerra mundial, això de... del nazisme a mi, jo, això m'afagina el tema de... de com van poder arribar a fer tot això aquesta, aquesta època, no? és, és bastant impactant el que pot arribar a fer suma a la humanitat, és, és, com dic que, no? És eh uh, meravellosa. El humane pot ser meravelloso, però també pot ser terrible, terrible. De fet, ara ho dius, ha, crec que bastantes pel·lícules que es platen un poc aquesta idea de dir a una realitat terrible així tot, grans motius per s'esperança, un poc això, no? És dir, com aquesta pel·lícula, o Blanca, que dius se basen en una realitat terrible, però realment les pel·lícules en si són guapíssimes. Dius, Exacte, ostres, és, és bàsicament és... això, mostra sa cara i sa creu d'aquell moment i intenta de fer algo que era un holocaust, intentar que és sembla una llencana. No. Sí, es sí, semblant sí semblant bàsicament no. d'això. Bé, jo m'agradaria matisar un pri de coses de, de tot el que has dit. Has dit, has dit bastantes coses i, i molt bé de la pel·lícula. És, és però bé, estic creant una història d'amor. Estic d'acord, però jo diria que per jo ser clau d'aquesta història d'amor no la relació entre Somo i la No directament que sí, una història de mor. He De fet, ho he deixat en segon terme. En terme, això és tant... M'agrada tant que vull que l'espectador ho vegi directament. No comptat, saps? Sí, però jo ara és una que destacaria molt. Sí, però per això, però no vull que l'espectador ho vegi per ell. menys espectador ho ha de veure per ell, per ara que... De la és important, no? és important destacar-la perquè important no et sabres que sino el veures com com se fa. Sí, clar. I per ja no, crec que ser la això... patanofilia en aquesta pel·lícula és una clau, és això... una clau que s'ha de comentar. Això passa totes les pelicules d'aquest homo A totes. Ses home, evidentment, evidentment, a totes. Però, crec que es... totes ses que més per si que no sàpiga, eh, uh, sa, sa aquesta, sa, sa aquesta que fa de mestre, de la seva dona, eh, uh, vida real i eh, moltes mm. pel·lícules, a la majoria, també eh, participen en aquestes pel·lícules i sempre mm. fa la seva parella, la no? mm. seva dona de somnis, no? si vols moltes pel·lícules i tant El tigre, La nieve, com... Mm. Hi ha una altra que fa de mafiós que no, no, no recorda el nom, però que també és semblant d'això. No? I això se, se reflecte molt en la química que tenen en pantalla, o sigui sea, uh. seria molt difícil d'aconseguir en una altra actriu. Sí, sí, sí. Completament. Però, bé, ja, nant de destacaria molt la relació paterno-opinial. Crec que és una pel·lícula que qualsevol persona que, que vulgui ser pare, que, o que vulgui tenir un fill, l'ha de veure. Crec que és, és una mostra bastant, bastant clara aquesta pel·lícula de sacrificis que, que arriba a fer un pare per treure endavant del de, de seu fill inclús quan la situació és la més adversa possible, perquè no se acord una situació més adversa que està tancada un camp de concentració. D'aquí ve el que he dit, no? que... t'identifiques amb el personatge mm. i sents molta empatia cap a el nin, no? sí. és una cosa tan, tan efímera que que dius te representa tot, mm. no? Jo, més que a Manin, te m'hi amb el sí, eh, sí, sí. Exalt, també, a Manin també, per ser sabent la i tal, però sobretot amb el que per allò representa el millor de la humanitat. Fer de persona, saps? Mm. Si una persona simbolitza més el millor de la humanitat, es feia en aquesta pel·lícula. Sí, sí, és... Després, Està, sí. Així, és... I després, un altre punt que ja me sembla molt intel·lient de la pel·lícula, és com... Eh, si seguim un pot de teoria cinematogràfica, com abandona els esclavs diguem d'en Borgo, el, tradicionals. És una pel·lícula que abandona bastant severa similitud, així si no sap que s'es realista, no és una pel·li que tu la veies i te la crevis. Mm. Però aquesta banda de severa similitud no és gratuït, perquè si fos gratuït xerraríem d'una pel·lícula dolenta i parles escars, sinó que és un, un requisit necessari per fer que augmenti s'emoció. És una pel·lícula que realment, si ho penses, que no guanya per l'oracional, sinó que guanya per l'emocional. Totalment. És una pel·lícula que juga molt a manipular sentiment dels espatoles i damunt no ho fa de forma rastera com ho fan altres espatoles. Ho fa amb gràcia, de forma acertada, i, sí, sí, sí. i d'una forma que tu te deixes. Els espatoles se deixen manipular sentiment. I crec que és una de les claus que fa la pel·lícula. Que hi, ha, ha, hi ha molt de detalls, molt. de fet. No, no només la relació mm. entre pare i fill, no, sinó que hi ha de detalls que envolten a la seva vida que que sí som que, molt, molt bon molt molt ben aconseguides i sí si, si ja heu vist altres pel·lícules de d'aquest home sabeu mm. com les escenes que hi ha en aquestes pel·lícules com com han de ser no perquè cada pel·lícula té és una mica es guió que sempre fetell utilitza no. Però que no cansa, és a dir, no... De cap sí, manera... Perquè per ho manetja molt bé. Sí, sí. Home, molt bé. I ja, per últim, com una anècdota més que res, m'agradaria comentar que és una pel·lícula que pot que, que estigui... Té participació espanyola. Ah, sí, ja que cert, que tenim, cert, un, tenim cert. una padrina espanyola. Sí, cert. que fa de la padrina des dins és una triu espanyola. Perquè, de, de, és una cosa que m'agrada la pena comentar. Sí, molt, molt, ben, uh -huh. molt ben comentat, sí, sí. perquè... Jo... No, no hi pensava no sé, sí, aquí ho deixem no? sí. I... i bé, ara passarem amb el Marc, ens dona una pel·lícula crec que completament diferent sí, <laughs> absolutament <laughs> diferent <laughs> que en ens pot intuir un poc perquè rima, és una pel·lícula cubana, feta a Cuba de fet, i també inspirada a Cuba i és una pel·lícula si més no curiosa diria jo, realment és molt curiosa és una pel·lícula que es diu Fan de los Muertos i bàsicament el que planteja és un escenari d'apocalipsis zombi a Cuba però des d'un punt de vista bastant còmic de reconeixer, els personatges són molt garismàtics eh? les coses que fan dius, és que... Que són bastant còmiques, totes les seves accions, com a terme, el seu diàlegs, bastant graciós. I realment ser pel·lícula se basa amb això, no poc zombie, és a dir, comença els zombies per tot, i clar, dir, els zombies els han de carregar, però clar, potser si de carregar la teva dona o el teu germà, dic, ostres, sac com a greu, no? I aquest, que sempre treu un profit de sa situació, sigui quina sigui, ja sigui una poc el·ligis zombie a on disturbis un mercat, sempre treu un profit els s'inventen, diuen ostres, pues tio, poden muntar una empresa que sigui Juan de los Muertos que tant que la gent dels crida i ells diuen hola Juan de los Muertos, buenos días, matamos a sus seres queridos que puede hacer por usted i bàsicament tenen això, que se carreguen les persones estimades que s'han transformat als zombies i si gent no té les forces, diguem, com per fer lo que s'ha de fer, no hi planteja i eh, com a model que de negoci uah. sí, sí és, original és, és, és, clar, perquè el mercat es, es, el mercat és es ampli esténs, i, clar, I després, clar, juga un poc amb sa trama còmica durant tota sa pel·lícula. És un punt de compressió, pot en la vida és vella, perquè també hi ha una certa relació paterno-filial, és a dir, Sofia, que està per allà, també, i és pare vols que és un poc un desastre, just tot el contrari, és un desastre del pare, però que en el final és que arregla les coses i veira. hi ha un puntet així sí, de... eh, més dramàtic. Santa. I bé, mantens la temàtica còmica durant tota la pel·lícula, realment. Li moltíssim, li l'havien és molt divertit. És una pel·lícula que m'ho per veure, ja que jo almenys no sé si enten ni l'ha vist, no, no, no, no vist no. i sí, té pinta de que pot ser una pel·lícula, una molt bona comèdia, no?, perquè per fer sí, més encaminat en aquest que hi ha un drama final com has avançat. Clar, sí, és, és, és, és un drama feliç, així, no? no és un drama trist. És, està bé, està molt bé. Després, també s'ha de dir que està bastant ben produïda. És a dir no, és una pel·lícula cubana, però dir, pareix que, com que té un mercat més bé petit, això, com a mínim de sortida, dius, pareix que ha de ser més rotlla baix pressupost, i, tal. I no, està molt ben fet. S'ha de dir que està molt ben... Conta amb bons recursos. No? Sí, exacte, exacte. Veritat de planos... Mm -hmm. Sí, exacte. Es director per mi nom Alejandro Brugues, si no m'equivoc, bé, s'ha de mencionar. Sí. Me'l coneixia de tot un poc, però bé, el... el troques els Lleidiro. Sí, sí, està, sol estar bé, sol sí, estar comentat. I, I realment eh, molt bé, els personatges ja vols dir molt carismàtics, molt animada i... I et, que t'ha de els sectors, saps si n'hi ha algun que sigui conegut? Encara ja que estigui dins del mm -hmm. propi país, no n'hi ha de o no se coneixer gaire. Jo realment no, no conèixer cap això. Ara, no recordo els noms, però bé, tampoc no eren com són. Mm -hmm. Tots més bé poc coneguts, però... Bé, però... Estan a bon nivell. Sí, realment, sí, sí. sí. I són tots pot coneguts, però que ho fan molt bé. Fan seu ah, perfecte, bé. perfecte. <laughs> sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perquè, a veure, també, hi ha vegades quan fas una comèdia d'aquest estil, mm -hmm. també el director cerca posta actors amb poc experiència, mm -hmm. per cercar fer, fer riure-nos a dues coses, amb actuació que es dolenta cercat, com amb els propis argument i això ho demanava, per si era una de les pel·lícules que diuen amb això o no, si té realment actors bon professional i que ells només fer comèdia mitjançant l'argumentació de la pel·lícula. Exacte, exacte. Sí, sí. I bé, més que res també ja se m'acudeix que, clar, si és un actor xinau un poc, ja no contes diguem, amb el seu bagatge, per així dir, no? i com que us ni he bastant curiosos i més, no? Creo que, si no contamos bagajos de todo, te digo, ¿está a hacer pelis de yo? Sí, oh, de... sí, no, Tío, también, también está, está bien, de... sobre todo lo que está muy bien cuando hacen este tipo de películas mm -hmm. es que no siguen un, un actor cuando digo ya estigmatizado, que no, siguen, que no siguen Frodo o no siguen Harry Potter uh, exacto. Exacto. Claro, bueno, en Harry Potter allá meten zombies, pues te digo, Harry Potter? Sí, no... no Me no, no. toca que si hay que hacer algo, que no lo tengas ya... Marcat dins un, Potter, un paper. Harry encara encara, però dins Harry Potter, jo que sé, un altre argument, no diria que no, però una pel·li còmica... No. Eh, que no, no, no. no. Dius, si fos una pel·li de zombis, dius, mira encara, però és que una pel·li no li pega... No, però... per res. No, no. La de Xoscar, que, que va fer de cop presentadora, va mostrar que la comicitat no són dels tres punts forts, exacte, exacte. precisament. Sí, sí. <laughs> onda, onda. I bé, ara a la pel·lícula que morts d'Anguilla, ja, no? Efectivament i de tornar a canviar de temàtica radicalment, passant d'una pel·lícula molt semblant en el videolloc que hi ha d'una no? molt desenfadat, molt còmic, amb diàleg també, així, que que en s'ha comicidat, com en el cas del videolloc, a una pel·lícula que és tot el contrari, Se tractat d'Antes de l'Anochecer, per qui no conegui o sigui, pues després de començar sense pa qui no con ni aquesta pel·lícula ni aquesta saga. És la tercera part d'una saga que està composta per un, antes de l'amanecer, que és la primera part, i antes de l'atardecer. S'ha dedica a tota aquesta saga, consisteix en una saga de bé, en, en un relat d'una història d'amor que té com a particularitat que l'espectador de la saga s'entén real. És A dir, eh, Satos de Satorei, evidentment, són els mateixos i a les pel·lícules veient com la seva història evoluciona al llarg dels anys, cada pel·lícula s'enregistra cada 9 anys exactament. La primera pel·lícula va ser gravada en 1995, la segona el 2004 i aquesta, aquesta tercera part es del 2013. I anem fent diferents fases, a la primera fase a la primera pel·lícula veient com es troben, així es coneixen i s'enamoren. La segona pel·lícula és un reencontre dels personatges i en aquesta tercera Veiem quan ja s'han casat i ve si veiem el matrimoni i la vida en comú. S'ha de dir que aquesta pel·lícula bé, i tota la sa saga ha estat dirigida per Richard Linklater que per a qui no coneixia els directors s'ha dir és un director que és bastant innovador en aquesta qüestió dels temps cinematogràfic. De fet, ha un recurs que utilitza molt. De fet, ara, fins fa poca poc cartellera hi havia una pel·lícula seva que és Boyhood que és una pel·lícula que ha estat gravada al llarg de 12 anys i que ha la vida d'un jove. Bé, al principi de la pel·lícula, la se acaba sent un jove, i és això que es, la, la va gravar al llarg de 12 anys amb els mateixos personatges, els mateixos actors, i ara la vida de, de, de com aquesta infància comparteix amb, amb un jove, uh -huh. bàsicament. I bé, eh, per jo aquesta pel·lícula és el millor de la saga, bàsicament perquè la primera, no sé si algú més l'ha vist, no? No, El però... no cap d'aquesta saga, però és una saga que, mm. per, per la que m'has dit, com sempre, és interessant. Bé, <ríe> és eh, oh. que, que vols dir que, que pot ser interessant, ja que normalment una de les històries d'amor seran drenats rebuts d'entrada, sobretot a cert públic. Ja he dit que no que sigui molt fan d'aquestes grans pel·lícules de romàntiques i tal, però en canvi aquesta m'agrada perquè troc que està feta amb molta gràcia i sense sense la carronyera. No? No, pèl... no és el diari de Noa que va cercar el drama romàntic de forma rastrera i carronyera, sinó que és una pel·lícula que està... està bastant bé i que no cerca això. Bé, de és la primera pel·lícula és possiblement la més idealista de totes i per això la que a mi m'agrada, ja que els personals són gent de la nostra edat, de dintipots, que ja tots com si fossin erudits literaris. Sembla que estàs tenint una conversació entre Neckgan Alain Pou i un altre escritor d'aquest super, amb un vocabulari superpedant, i són uns idealistes de cuidar el meu. Un és americà, l'altre és europea, o sigui, de, en acabar, perquè se troben en un estiu, i salten en acabar l'estiu se'n va Amèrica y están en su rol tan romántico y se cambian el correo, ni el teléfono, una cosa que dicen que son gilipollas. <laughs> es es <laughs> este idealista sí. muy romántico. Y bueno, y en la primera película, ellos quedan que se retrobarán en la misma estación, porque se han conocido en una estación de tren. es digo que se encuentran en la misma estación de tren, donde han conocido seis meses después. La segunda película, porque ahora les hago un poco esa la evolución de la la segona pel·lícula és, bàsicament, que un dels dos és un malalt, perquè Rons AsteroTi normalment sempre, les pel·lícules romàntiques, la que més romàntica, la més dona la relació a la dona, doncs pues no, aquí és Somo, que al cap de nou mesos va anar a l'estació, però a dona no hi va anar. Somo va escriure un llibre inspirat en, seva, en el que havia succeït. Aquest llibre és un Onesti, Terrassa, i el va presentar a Europa. Sa dona s'entera i aquí és quan se'n reencontra. Què passa? Cada qual ja té una vida. Ve, la dona no, però som, ja està casat, té un fill a Amèrica, tal, però continuo enamorat d'aquesta aquest, jove que va conèixer 9 anys enrere, Europa. I per tant, uh, la pel·lícula, com pues, ja he pensat perquè la tercera part ja que estan casats, se queda amb l'Europè i deixa la dona i la tercera part que ho he dit és tal vegades a més dura, a més realista, ja que ens presenta entre un matrimoni, un matrimoni entre dues persones que ja tenien un passat davant. És dir, somte un fit que viu viatjant dels Estats Units a Europa, perquè els costalles compartides, tal eïnos des en Palo que vol a Amèrica, però a l'hora no hi pot né per que ser dona, té feina i té una vida montada a Europa. Diés un poc com la vida comú erociona un poc l'idealisme i el romanticisme d'aquesta parella que a primera vista semblava la parella ideal. I tot acaba que no, no deixa molt clar si continuaran endavant o no. És una pel·lícula amb un to bastant, que comença molt bé però acaba amb un to bastant tràgic. I jo aquí veig un simbolisme bastant evident en te situació de Grècia, ja que bé no ho he comentat, però la primera pel·lícula és a París. La segona també s'octaís per França. Bé, entre París i Viena, és la primera. Estan per allà viatjant per Europa. La segona crec que és París, i aquesta tercera part ocorr a Grècia. fet un viatge per conèixer sa famili, sap que la dona té família, la que són la mateva família grega i s'octaís allà. Clar, és un simbolisme bastant evident entre la situació de Grècia, una Grècia en crisi, una Grècia que va ser, s'acaba dur la sa democràcia occident, i no obstant ara eh, els seus valors democràtics se debateixen, ja que té tant un mercats que la controlen com forces polítiques antidemocràtiques com puïs, eh, que pugui ser haurà d'orada que el puyen, en la situació d'aquesta parella un poc, no? És com els vells temples que se desmoronen, no? és com l'antiga Grècia que s'ha desmoronat. Però això va trobar també molt intel·ligent ambientar la pel·lícula a Grècia, ja que me parece que había un paralelismo bastante claro entre la situación del país la situación de la pareja que semblaba la pareja perfecta la cultura grega va ser una cultura que cercava mucho la, la perfección ¿no? pero que, detrás de esta fechada de perfección pues, hay problemas de base bastante importantes y bueno, no sé si... quiero hacer algún comentario respecto a esa película pero eso es una película... Bien. Tota la sa saga en general. Sí, està més saga que pel·lícula. Sí, és el que he de dir. Tota la sa en general les recoman. Però especialment ja he dit Pastor, això, eh, perquè em sembla ser més realista i perquè la saga té un romanticisme menys desbordant a vegades. És més fàcil de veure per algú que no és soy sí, muy fan de esas películas de género, es yo la tercera, equipo, así, ¿no? tercera película ¿eh? es más asequible ¿eh? ¿no? sí, para, para alguien que no li diga tanto aquest este tipo de películas. Yo la tercera la recomiendo especialmente, por lo que pasa claro, es una saga que están tan lligadas es molt difícil hablar de una sin referencia a las otras mm -hmm. la claro, també también creo que es muy complicado ver la tercera parte que te gusta si no has visto las otras dos. clar lo tanto, claro, en fin, por eso, que me dijo Antonio, he un repart de la saga, i recomano la saga en ja que Si m'he de quedar amb una pel·lícula, per això aquesta darrere, eh, sense, sense cap dubte, és, és millor. Mm -hmm. Ben bé. Crec que podem escoltar un pot de música no? Ara ja sí. que hem arribat en aquest... Sí, ja crec que podien fer un panel musical, ja que hem de dir que avui en Toni ens ha dut diversitat musical i com que anem bé de temps, Sí, era... Doncs pues, deixarem que en Toni mostri sí. un pot de lo que en Sadwick que el que fem és escoltar-te Jimi Hendrix Sí, ara així de fondos o sigui poden pujar un poc i escoltar-me sí. Què tal sona? Dale uh... Bé, idò, d'escoltar una gran cançó de Jimi Hendrix i amb vista de que encara tenim temps i de que la música és un fenomen cultural que se tracta molt a canya i trall, evidentment, però en aquest programa s'ho molt oblidar un poc, crec que podem posar una altra cançó, no? Toni, sí. quina ens recomanes? Jo crec que ara podem escoltar, més, una cançó que, que pot anar lligada amb el nostre top band molt d'avui, mm. que farem. El nostre no? Top Bumble, també un poc en el que d'enguilla de Grècia i de més, no? d'aquesta sí, crisi també. que ha, d'esclima sí. actual polític o social. Efectivament. <laughs> I escoltarem un tema d'un grup que eh, són Strawberry Hardcore, perquè, per qui no els coneguin, és el segon grup de Defcon 2, la gent mm -hmm. que conegui Defcon 2 es cantava en Strawberry, va muntar aquest grup, eh, que se diu un Estreu Berri Hardcore, i toquen això, un hardcore així bastant a pinyon, sí. i en temàtica... No ho sé, còmica, no? Sí, és a dir, és polític Sempre és de crítica, sempre ha un tot de crítica sí, per a, Són lletres molt còmiques i molt burres però. Sí. Per, per per... Mira, aquesta cançó ens va perfecta, perquè inclús amb els tomos s'enllaça tant en la pel·lícula d'en Marc exacte, com amb els videojocs Molts serveis sí, sí. per tot aquesta cançó o sigui sí, sí. Que endavant... Perquè és seriamente còmica, és sí. crítica política és, de tot... eh, es, per... és una cançó resum del programa jo Exacte, diré. jo crec que sí I sa cançó és Me suicidé <laughs> hace años Idò, disfrutadla d'aquest intens parèntesis musical que acabem de fer, anirem a una secció que també promet emoció. El bambol de la setmana. Sí, per ambientar aquesta secció eh, també hem una persona a fer escorpus d'un grup crític intensa i, com han dit, dut els nostres promes top Bumble, eh, que diríem els nostres Bumbles preferits al eh, llarg d'aquesta temporada de Cultura 77. Sí, I, abans, jo crec que just és just i necessari fer un repàs, un poc, recordar quins Bumbles diria realment, no? Eh? Sí, totalment, Bé, els bambols que hi ha hagut, són la Joana Maria Camps, és eh, conseller d'Educació, Esperanza Aguirre, per allò d'Este Momoto, eh, rei Juan Carlos, Marias Canyete, el Lloren Juguet, la Mònica i l'Oriol, els govern Bursar tot allò d'Este Matí i les borrades que hem fet hi en Gabriel Combay, que va fer llagostes de cabrera. Sí, no. un top variat. És competència per a aquest lloc. Sí, sí, sí. sí. sí, top un... I sí ja, per allats, mateix ja s'han donat coments. Ha d'obrir molt tot. Estava súper just. Sí, Deu ser. Perquè ja el meu top 1 eh, estava bastant empatat i bastant renyit, però crec que el meu top 1 ha de ser Encarnitas eh, en o Ofanca, eh, el nostre eh, antic monarca. <sum> perquè és perquè ha fet molts borrades i m'ha aprentat moltes ríos al llarg de sa seva vida i és una cosa que ja li he de creir un molt bon moment sense dubte si se l'ha recordat, se recordat. <laughs> per moltes coses se l'ha recordat llavors també a Joana Maria Camps perquè també és qui dir potser no són borrades que hem tingut tant repercussió, però són molt grosses les borrades que ha fet jo he de dir que m'ha divertit molt d'escoltar coses com Samoma o Estrepitja són joies i gaïudes i tant i tant i llavors el meu top 3 és l'Esperanza Aguirre senzillament perquè és una borrada que és absurda, podria ser digna de padre de família és molt molt ridícula, no ho sé, de... molta gràcia Llavors li han dit si fer un top 3 o un top 5 amb les convenys de sa ràdio lo que jo de més he fet un top 3 i per una senzilla raó perquè ara mateix en el quart i quin post hi ha tant de candidats que no me s'havia decidit és complicat, com molt complicat sí. era empatar sí, sí. per jo tots els altres crec que estan empatats en el quart post perquè... hi eh, ha nivell, ha nivell hi eh, ha ja. bastant de nivell, eh? Eh, bastant de nivell. Sí. bé, ara m'ha dir que en Toni ha fet un repàs de top bé, jo començaré per a baix, top 3 al moment de partir del top 3 el meu top 3 és el rei em dic rei Carletos, el Carletos la, la, i sí eh, tu crec que ho has escrit molt bé per mi és, és que com que pràcticament a mi no me representa però això l'he posat en els top 3 i l'ha liada molt però jo ja estic acostumat a aquesta liada d'aquest home sí. després de, el top el segon top diríem a anar mi això, el que va fer, mi m'ha de potser ser una cosa... Però t'ho has dit, el padre de família, que... Surrealista total, total. Un personatge públic no pot fer aquesta per veritat. És que és una per veritat que sí, va fer aquesta ja no d d multa, és que parto de la és que parto. Deixat el carrer de gonduit per allà i tira sa moto. De xiste, tu. Sí, sí, sí. I tant. Aquí jo li, li inclues que es microfonazo que li van pegar a l'escapa d'aquesta dona. És veritat. També, també. Molt, molt bo. Molt bo. A més, després va ser se, se disculpes de la ser per Twitter. Va ser, va ser un... Uh... Penja en sa foto i diu eh, eh, sentimos no volverá a suceder Saps? Amb un guiño pla, Com el rei, no? Los sentimos no volverá a suceder No vaig rir-ho moltíssim quan Vaig veure humor absurdo en una pàgina de Facebook Que posava una foto en Esperanza Aguirre Rient I vaig una frase que posava Todos recolleres este dia com el dien que casi te tenéis Esperanza Aguirre <risa> <risa> Fes rir-lo que no està escrit <risa> Sí, sí I ja finalment es Jo Maqueta es amb el govern Balzà i amb això també crec que puc dir que poden lligar amb camps sí, perquè el govern Balzà és el govern Balzà Està mm. molt relacionat amb el que <ríe> és que també ha fet tant. cada borrada Sí, sí, més, és també per el que ens pega més a prop <ríe> i el que vivim als dia a dia és tremendo és que Tres pics, els ja han dit que no el Tribunal Superior de Justícia i encara volien recorrer que... Tremendo, tremendo <ríe> Sí, sí, sí. Bueno, veig que en Toni ha un final d'estop més autòcton ha tirat cap al Bumble de la terra clar que, sí. que sempre, sempre està bé S'ha de reivindicar l'autòcton inclús quantes hem sentit de Bumble Bé, jo he fet un, un híbrid no he fet un top 3 ni un top 5 he fet un This top 4 <laughs> per un poc el contrari el <laughs> com a ser habitual <laughs> Ho tens sí. més clar no? Sí, i amb el número 4 he col·locat Mónico Doriol mm -hmm. que va mm -hmm. sorprès que mm -hmm. encara no havia aparegut allà fa les aparicions teranes, el món dels tops, mm. ja crec que, que, ja, que ja van repassar la setmana de reprograma. Sí. Va fer declaracions eh, machistes i d'un to bastant lamentable, diguem que no s'havia de contactar ni dones embarassades, ni ninis perquè eren uns inútils, eh, en fi, eh, diferents barbaritats que ja han guanyat això o en aquest to on hi ha bon nivell. Es número t es un miembro de la casa real que todos han coincidido en posarlo mm -hmm. y no es un otro que rey o ex rey porque ya no sé cómo tratarlo pero es en Carlitos Juanca un Juan Cabella? Un treu de forma familiar? Ja no és rei? No. Sí. No, és el nostre Juanca. El nostre estimat Juanca que per ha batut un rècord de velocitat. Mai ningú veiem fonamental la teva reputació d'una forma tan ràpida. De que bé, Entre cercles polítics netes d'esquerra, en Juanca m'ha tingut una gaire bona reputació, diguem. Però s'ha de que en Juanca era un personatge molt estimat, en tot pas mita que es va crear d'ell després del 23F. Era una persona dins estat eh, molt estimada i en qüestió de 6-8 mesos, de, mesos del seu regnat va enfonsar la seva reputació a una velocitat d'escàndol que s'ho va cony a ell això no és sorprendent, que s'ho va sí, moltes vegades dius va anar per calcú i l'enfonsi sí, sí, no, no, ostres pobres, no, no, això s'ho ha conyat és conya es que sí, sí, és <susur> es que massa l'han protegit el mitjà, jo crec, eh? se m'enfonsa més ràpid que Lehman Brothers i per això és una feina de donó i que mereix ser reconeguda és per sí, sí, top, però merescut doncs pues, en el número 2 també tiraré cap a casa i els que vam balear ha de ser ja, primer per una qüestió de productivitat perquè és nostre, i el vull reivindicar, que un va molt important. I després per tot el tema d'estil, que, que també ho ha destacat Antoni, crec que se mereixen estar a la llista. Esa ha estat un govern que, que ha fet bo govern mata això que mata estàs a la presó. Perquè amb això sí. eh, no te digo nada y te lo digo tot. Vull eh. és difícil governar pitjor. El que mata realment, és dir, era un corrupte, és dir, era... Pessim, era espantós, però no va tocarse cultura, dir, no va tocarse llengua, és una cosa que ell no va tocar. Dir, ah, no sé, se no. va no, no, no, a carregar resillió, primer, el més és que és van fins a feixir di basta, però no va tocarse llengua i cultura. Vases govern PP d'Encanyelles. Exacte. Que va uh, aquesta immersió lingüística que critica un Bat. Mm. va passar va... un acord entre sí. ells, és a dir. No va promoure els Balears. És clarès, és que això els opponents, és a dir. Sí. Moltes vegades, si gent Pepera, si sí, pot ser molt dretana, molt corrupta, tot el que tu vulguis. Si gent Pepera ho vull dir despartit. Exacte, sí. Bueno, oh, no, però... Ah. No, si gent Pepera espartit, ah. ho pot ser, és vera, que no vol dir que ho sigui, perquè després també te trobes gent d'enrada. Però... Però és que mai s'havien ficant en tema de llengua i cultura. En canvi, no s'ha se... entrat el Baleà com a dialecte de la punta de nas i... Sí, que no esperen que això sigui com... com una moda, algo temporal. Sí, no? jo com no, a que jo crec que això és com el cort estem en temporada otoño i toque conellisme, no? Primavera-verano també ja ho vam patir, ara otoño ho a patir, però ara ja comencem a parlar serios i se posi de moda un altre rotllet, no? Sí. Ja que aquest, aquest govern ha demostrat que si algú no tenia el programa electoral, ja que vam anar amb... ni aquest ni el central. El problema electoral se'l van inventar, ara que és un govern que ha molt... Dando palos de ciego. Sí. Perquè no fa conellismo, perquè li anava bé, espero que ara l'abandoni, veient la que no li va bé. De fet, ara que dius, jo em de palos de ciego, jo vaig riure molt un dia també, que riure i plorar a la vegada. Vaig veure un dia a YouTube, un ple del Congrés, que no sé si era una... una eslota de Soe, no res aquí era, però li demanaven a Boussat després de dos mesos. Vostre, eh, senyor Boussat, quines mesures ha pres per paliar la crisi? Histió, sí, no, no, no ho sabia, perquè dir, no ho sabia. És que no se va saber ni si us vas... Eh, que se ha tres pa'l no pel·l. Me... Va sortir s'altre. Bueno, de... Que lo tengo aquí. Jo seré sincer, però fórez que no respongui sí. o que no ho sàpigui. No, no, no, no, no que faci com en rajo i digui és es que l'ho he apuntat aquí, però pues que sí, no reconozco sí, claro. mi letra. És en plan, i tu com pots anar? Per ser Unió Europea, representant que Seria que per si el personat mental arriba no reconeixer la seva pròpia lletra. I és que estem exerions, vull dir, prefereix que em representi un vago que em posa, que en dos mesos no anem a donar-ne cap perquè jo he estat ocupat, provant-se que jo era del despatx, cridant que ser secretari que m'adugui cafès, nostre, jo ja veure aquestes coses, prefereix que això, mm. tal qual, un tio que te dius, es que no has reconèixat la és que fas president un govern, no I pots presidir-te, i de presidir un govern. I pensant-se que això és una excusa, perquè encara que fos claro. vera, i què? És dir, se suposa que són mesures que has pres tu, l'has sí, de veure. Sí, és clar, sabre? Claro. No, i que jo inform que t'hi una cosa que se diu en ordenadors, és una cosa que se diu Microsoft Word o Pen Office, diferents programes, que tu escriu... I ho imprimes, sí, no? Sí, i la teva lletra se fa reconeixible. Però, és que jo és una cosa que, que recomano, des del govern, jo ho recomano incentivaria incentivaríssur de desordenadors. Ara vull dir, imagina que entrem en els seus ordenadors i tenim eh tipografia de ja que sé, informes, lo que sigues, en tanis Roma, que sigui tal. Tipografia con greixos ni lletre sempre tenir excuses de dir, és que no reconeixs la Si no ho han fet ja, això s'hi tot com inventaran. Jo crec no que que sí. ho I ve, ja per tant, el número 1, la sala que no és de casa, però també està relacionat amb, amb can nostra i és niñaquè on davant tenim, el que hem sí, parlat dir. Sí, sí, sí. ni... no l'han dit al principi. Yeah, a veure, no, no el tenim pues, eh? també era un altre que és castella, sí, i sí, jo sí. el tinc com a número 1 ja que jo crec que és tal vegada eh, personificació màxima de de la verícia és robar el que ja no pot tenir més el que intentes tenir més d'on no, que ell ja el nom, ja ara ja, del que té ja legalment ja, no, i és que no pots Dir, jo, és que hauria d'anar-se cent vegades per arribar a guanyar tal vegada la meitat del que hi ha per guanyar legalment. És, pues, tio, pues, jo rop perquè soc xulo, no perquè ho necessiti, no perquè no me pugui comprar tres jates i dues mansions. No? no, sinó perquè olé mis huevos. No? És que durant l'entendent, mires Sou Anual d'una d'aquestes persones i dius, és es que jo i la meva família, en tota la meva vida, no conlleva sí, sí, això. És no, es que diu, jo guany això ara, m'adona això ara, i ja no torno a fer feines, ja no torno a, no torno a fer feines, ja m'he ratit. M'he ratit i <laughs> vist, sí, vis, però digníssimament. És que en Vic passant penúries, digníssimament fins en el 90. És que és... collonut. No, no, és que t'he sí, dit sí, que díis, és una cosa que jo em... Va, que per jo ser-me eres és bambol, però en aquest tipus de dubte. Sí. I bé, aquí ho acabem amb el repàs dels Bambols i tancam, també el programa, no? Jo crec que sí, ja I... que ha quedat bastant clar tot, no? Sí, sí. i bé, i ho deixaria fent-ho un guinyo o una referència en la situació actual Catalunya, no? És una bona. Mhm. Mm Ben dit, ben dit. Sí, sí. Sí. Això no se sí, pot, sí, no pot, dir... no pot deixar no, passar. Ja crec que no s'ha pot oblidar i per tant anirem amb una cançó segur que coneguda per tots els nostres oients. És molt famosa igual que el grup i és la flama d'Obrim Pas. Uh -huh. Espero que vos hagi agradat aquesta cançó i que vos hagi agradat el programa i espero que molt escolteu en els següents programes també. Adéu a tots. Gràcies a tots per ser escolta. El Adéu.